Hjärtligt välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet skulle egentligen ha sänts för första gången lördag den 4 juni klockan 14.00 men den sändningstiden utgår på grund av att Radio Rosiniuskyrkan firar 100 års jubileum. Så att det här programmet sänds istället första gången under den första repristiden söndagen den 5 juni klockan 09.00 och en annan repris går då torsdagen den 9 juni klockan 20.30. Jag som pratar heter David Long. Jag representerar Sverigedemokraterna i riksdagen och sitter för övrigt i skatteutskottet. och när det här programmet spelas in på lördagen så har jag ganska nyligen kommit tillbaka från Kristianstad där partistyrelsen har sammanträtt. Och vi har haft konferens med bland annat alla distriktsordförandena som var inbjudna och eh, även valberedare med mera. Och vi passade också på att inviga det nya partikansliet i Kristianstad. Eh, vi har haft partikansli i Stockholm ända sedan partiet bildades. Men eh, vi valde att eh, flytta ner just kansliverksamheten, den administrativa delen, eh, till Kristianstad eftersom vi i Skåne har betydligt... Eh, Fler medlemmar och ett väldigt stort urval av aktivister. Många av dem som är aktiva för oss i Stockholm har istället engagerats kring partiets på riksnivå. Och många jobbar nu med administration och politik i riksdagskansliet. Jag kan också nämna att maj månads sista opinionsmätning kom från Centio Research och gav Sverigedemokraterna 6,4%. Och det innebär att av alla de åtta mätningar som gjorts i maj så stannar Sverigedemokraterna på ett genomsnitt på 6,3%. Och det är sjunde månaden i följd som vi ligger över 6% procent i genomsnitt. Ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna, ni ska i dagarna ha fått senaste numret av SD-bulletinen. Ett medlemsblad för Sverigedemokraterna som alla medlemmar får. Och där på framsidan så står det om valframgång och vågmästare. Det syftar då på omvalet i region Skåne. Där Sverigedemokraterna gick framåt och fick nio mandat från tidigare sju. Det är alltså regionen Västra Götaland om jag nu sa någonting annat. Eh, Omvalet i Västra Götaland där fick Sverigedemokraterna alltså 5,8% och det gav eh, nio mandat som sagt. I den här medlemspolitinen där eh, har också partisekreteraren eh, skrivit en eh, kortare artikel och eh, det finns också uppgifter om vilka som är ordförande för de olika distrikten runt om i landet. Här finns också en förteckning över vilka som jobbar på riksdagskansliet och det finns också en påminnelse om att ni som lånade ut pengar till Sverigedemokraterna inför förra årets val, 2010, ni kan eventuellt ha fått möjlighet att få tillbaka dessa pengar med ränta. Det här medlemslånet dras ju, en tredjedel av alla obligationer dras varje år under de kommande tre åren. Och eh, den första tredjedelen har nu dragits och ni som eh, vill veta om just er obligation har eh, dragits i år, ni kan eh, läsa det i den här bulletinen. Annars så kan ni också höra av er till partiet på 08 50 00 00 och få närmare information om detta. En eh, kort notis som jag läste som hastigast i Svenska Dagbladet eh, var att... Eh, över 20 procent av svenska ungdomar tydligen skulle kunna tänka sig att sälja sin röst på valdagen för en mindre summa pengar. Ungefär lika många var också till synes likgiltiga inför diktatur jämfört med demokrati. Vad nu det kan bero på, det förtäljer inte riktigt historien. Man skulle kunna spekulera i att Känslan är att åsiktsfriheten i Sverige är så pass skadad så att det inte är så väldigt stor skillnad mellan en riktig diktatur och den så att säga, konsensusinställning som vi har här i Sverige. Men jag tänkte inte orda så mycket mer om det men nästa vecka så sänder David Berkvist här i Radio SD och det kan hända att han tar upp det där ämnet och går lite djupare in på de resonemangen. Vad jag däremot tänkte fokusera lite grann av den här dagens sändning på, däremot, det är att eh, det är ju Sveriges nationaldag på måndag, den 6 juni. Och Sveriges nationaldag, det har även kallats Svenska flaggans dag, det firas som sagt den 6 juni varje år och sedan år 2005 så är det helgdag i Sverige. Den 6 juni har också kallats Gustav Vasas dag och... Eh, någon gång under 1800-talet så togs den 6 juni fram som en nationell minnesdag. Det är också så att eh, tidigare regeringsformer, både 1809 års regeringsform och 1974 års regeringsformer utfärdades just den 6 juni. Men eh, dagen har alltså firats till minne av den 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung och Kalmarunionen därför slutgiltigt upphörde. Och Sverige, på nytt, blev en självständig stat. Och det är då man kan säga som den nationalstaten Sverige kommer till för att stanna för förhoppningsvis då all evig framtid, ja, åtminstone fram till idag. Det möjliggjordes av att Gustav Vasa, med hjälp av många svenska riddersmän, lyckades störta den skändliga tyrannen Krishan II. Um, och, um, sedan 1916 så har den 6 juni också firats som Svenska flaggans dag och det var Artur Hasselius, Nordiska museets och Skansen skapare som införde en del festligheter för olika svenska högtider dels som ett sätt att dra in pengar till Skansen och dels som en del i den tidens nationalistiska anda. I mitten på juni 1893 ordnades några dagars festligheter i fosterlänsk andra och obekräftade källor säger att det regnade på alla dagar utom den 6 juni. Så det var alltså den dagen som drog mest folk. Och i Skansens årsbok för 1893 skriver Hasselius att, citat, Så som det fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts 6 juni, Gustavsdagen, vilken där har firats och efter kommer att firas så som svensk nationaldag. Slutcitat. Ja, det finns all anledning att högtidlig hålla minnet av den dag då den svenska nationalstaten etablerades på riktigt. Och vi gör som så här i Radio SD att vi firar med att lyssna på Sveriges flagga. Håll tillgodå. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Du vi hörde var Sveriges flagga. Med anledning av att det snart är Sveriges nationaldag. Och apropå Sveriges flagga så hittade jag på i Länstidningen Östersund en kort insändare från en som kallar sig Sebastian. Och rubriken lyder, flaggan är inte rasistisk. Han skriver så här att en elev på min skola blev tillsagd för att han bar en t-shirt med en svensk flagga på och med texten absolut svensk. Min skola håller inte skolavslutning i kyrkan längre och inte heller sjungs då svenska nationalsången. Förklaringen till detta var enligt min rektor att man inte ville blanda in religion i skolan och att skolavslutningen skulle vara för såväl muslimer som kristna. Jag tycker det är skrämmande att det har blivit så här. Att man säger till en person som går runt med en svensk flagga på sin t-shirt är för mig absurt. Skulle en person som gick med en turkisk flagga på sin t-shirt bemötas på samma sätt? Vem är det egentligen som bär ansvaret för det här? Ja, det är inte invandrarna. Många av mina kompisar är invandrare och alla är eniga om att de inte förstår varför svenskar ser ner på Sverige. Många bryr sig inte heller om att gå in i en kyrka, de eh, behöver ju inte knäppa händerna på trosbekännelsen. Det är våra politiker som står bakom att det blir så här. Man är rädd för att någon ska ta illa upp av någonting och de vill göra samhället så öppet för alla att man trampar ner på Sveriges traditioner och kultur. Det är dags att man slutar förbjuda traditioner och att man stolt ska kunna hissa den svenska flaggan. Skriver alltså Sebastian. Och det är alltid lika roligt att se att folk kommer till insikt successivt. Fler och fler börjar göra det och ju fler och fler börjar resonera i de termerna. Men för bara 20 år sedan så var man ju en riktig om man, man ansågs i alla fall vara det om man skrev någonting sånt. Och den här typen av insändare togs aldrig någonsin in tidigare. Nu tas de in och det är i alla fall ett steg i rätt riktning. På bloggen politiskt inkorrekt. politisktinkorrekt.info som man kan hitta på internet. Där skrivs en hel del bra artiklar. Jag skulle kunna rekommendera att ni går in där. Det är dock inte en sverigedemokratisk blogg så att det är inte vi som står bakom någonting av det men en del artiklar är i alla fall intressanta. En som jag såg nyligen var att Sverige är målet för allt fler asylsökande. Och det menar Henrik Emilsson som driver en annan blogg i sin tur, Integrationsbloggen. Den har jag själv inte varit inne på särskilt mycket så att jag kan inte gå i god för den på något sätt. Men uppgifterna som kommer fram här är att år 1999 så sökte 11 230 personer asyl i Sverige. Vilket var 2,4 procent av de totalt 470 000 i Europa det året. Drygt tio år senare, år 2010 så hade andelen stigit till 12,4 procent. Av alla som sökte asyl i Europa så var det alltså 12,4 procent som gjorde det i Sverige. Allt fler av världens asylsökande söker sig alltså till Sverige. Och så finns det då ett diagram som visar just att Sverige är de som tar, tar emot allra flest i hela Europa. Och anledningen till att Sverige lockar allt fler av de asylsökande som tar sig till Europa är många. Till exempel att... Asylsökande i Sverige har det bättre än i andra länder när det gäller till exempel boende och möjlighet att arbeta. Sverige har mer generösa asylregler än andra vilket gör att fler får stanna. I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd medan i andra länder så är uppehållstillstånden oftast temporära vilket inte ger tillgång till lika rättigheter. Sverige är också ett av få länder utan försörjningskrav för anhörig invandring. Den svenska välfärdsstaten kan särskilt locka de som har svagt humankapital med mera, med mera. Och det här är ju sådant som Sverigedemokraterna just har velat ändra på. Vi vill också att det ska vara tillfälliga uppehållstillstånd och inte permanenta. Vi kräver att den som tar hit anhöriga ska också se till så att bostad och försörjning är ordnad för den anhöriga och att det är då... Den som bor här i Sverige som ska ordna det, det är inte vi svenska skattebetalare som ska ordna det. Och att det naturligtvis ska bli en, bli en mycket mer restriktiv asylanhöring- och, och invandringspolitik med betydligt färre som tillåts stanna överhuvudtaget. Det kommer naturligtvis också att minska andelen som söker sig hit. På politiskt inkorrekt så har jag också läst att 45% av grundskoleeleverna i Antwerpen är muslimer. Det är alltså Belgien. Det är ett av de europeiska länder som har drabbats värst av den pågående islamiseringen. Och som en konsekvens av detta består alltså hela 45% av landets grundskoleelever av muslimer. För bara 18 månader sedan var siffran 40%. Det här är ju väldigt skrämmande och att det händer i Belgien nu, det innebär naturligtvis att det kan bli så i Sverige också. Vi är i alla fall på väg i den riktningen och det är av yttersta vikt att vi försöker stoppa utvecklingen innan det blir lika illa i Sverige. Dessvärre kommer det inte att lösas av politiker från de gamla partierna, därför att de accelererar fortfarande i dårskap på det här området. Fredrik Federli till exempel, centerpartist han välkomnar danska invandrare till Sverige. Och då menar vi alltså inte danskar utan invandrare från eh, utanför Europa som har kommit till Danmark men som inte trivs där. De får jättegärna komma till Sverige tycker han. Det står så här då att när man inte trodde att svenska journalister och politiker kunde skämma ut oss mer drar Fredrik Federli fram storsläggaren och publicerar en artikel i Danska Jyllandsposten i vilken han proklamerar att invandrare i Danmark är välkomna till Sverige. Han spinner vidare på Måd Olofsons trams om nybyggare och menar att alla läkare, entreprenörer och hantverkare som inte känner sig välkomna i Danmark istället kan komma hit. Han stoltserar även med att de övriga svenska partierna inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Till skillnad från Danmark där det främlingsfientliga Dansk Folkeparti fått ett allt för stort inflytande. Ja, det tycker naturligtvis Fredrik Federli. Men det tycker inte vi och det tror jag att de flesta svenska väljare inte heller tycker. Det som möjligtvis är positivt för oss Sverigedemokrater med att de andra partierna har den inställningen. Det är att det kommer att... Stärka Sverigedemokraterna kraftigt i kommande val. För att komma in lite grann på vad som händer i riksdagen. Vi skickade ut ett pressmeddelande häromdagen med rubriken Kanske det värsta regeringsnederlaget hittills. Det är från den första juni. Och då står det så här att idag röstade riksdagens majoritet för att förbättra villkoren i A-kassan. Regeringspartierna, som är mycket missnöjda med beslutet, förlorade omröstningen i riksdagen med några få rösters marginal. Beslutet innebär att regeringen förväntas återkomma med förslag som innebär att hundradagarsregeln återinförs samt att reglerna för deltidsarbetslösa ses över, så att de som är arbetslösa på deltid i fortsättningen inte ska diskrimineras i förhållande till heltidsarbetslösa. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Sven-Olof Sellström välkomnar beslutet. Detta är kanske det värsta nederlaget hittills för regeringen eftersom det handlar om just arbetsmarknadspolitiken. Framförallt är detta dock en stor seger för lands löntagare som nu förväntar sig att regeringen ändrar reglerna enligt riksdagens beslut. Ett annat uttalande som vi gjorde nu här i veckan det är att vi fördömer ett förslag om fri vård till illegala migranter. Under tisdagen presenterade regeringens utredning om enhetliga regler för vård av personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Utredningens förslag är att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska ges vård enligt samma premisser som gäller för personer med uppehållstillstånd. Detta ska gälla oavsett personerna tidigare sökt asyl eller inte. Sverigedemokraterna fördömer utredningens förslag som man menar kommer att skada trovärdigheten för svensk migrationspolitik och leda till ökade kostnader för svenska skattebetalare. Att döma av utredningens genomgång av rådande lagstiftning utomlands skulle Sverige få den mest liberala lagstiftningen vad gäller vård till personer som uppehåller sig illegalt. Och Jimmy Åkesson kommenterar det på följande vis. Jag tolkar utredningen som att man vill att Sverige ska få Europas mest liberala lagstiftning vad gäller vård till illegala migranter. Förslaget som beräknas kosta stora ekonomiska resurser riskerar att allvarligt försämra trovärdigheten för svensk migrationspolitik- och att försvåra möjligheten för att verkställa avvisningsbesluten. Genom att belöna de som bryter mot svensk lagstiftning med offentligt finansierad välfärd sänder man ut märkliga signaler. Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är någon mening med att ansöka om asyl innan bosättning när man ändå i stor utsträckning ska ges samma rättigheter som ges till människor med uppehållstillstånd. Lösningen på detta problem måste vara att minska möjligheterna för den illegala invandringen att växa genom att bekämpa människosmuggling och tillse att avvisningsbesluten verkligen verkställs och inte att sända dubbla signaler till människor som bryter mot svensk lagstiftning, säger alltså Jimmy Åkesson. Ja, vi har kommit till en punkt då vi ska ta ytterligare en pausmelodi. Och det här är med anledning av att vi också är i student- och examenstider. Håll dig god Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde var studentsången. Det är mycket studentfirande och oväsen från nyligen utexaminerade på stan. Nu för tiden har det säkert alla märkt. Ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna om att vi välkomnar konstfax agerande mot vandaliserande elev. Det rapporterades den 31 maj i Dagens Nyheter om att konstfax Jonas Millares som en protest mot den traditionella västerländska konsten gjort sig skyldig till vandalism genom att späga ner en av skolans klassiska statyr med orange och blå färg. Millares anklagar nu skolan för att tysta ner obekväma åsikter. Detta efter att man tagit beslut om att stoppa Milares från att delta i skolans avslutningsutställning och uppmuntrat honom att anmäla sig själv till polisen. Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Mattias Karlsson delar inte Milares kritik och välkomnar istället Konstfacks agerande. Konstfack finansieras av Sveriges skattebetalare och har därmed ett självklart ansvar att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med vårt samhälles demokratiskt stiftade lagar. Det aktuella fallet är ju tyvärr inte det enda där elever från konstfack har använt sig av olagliga och moraliskt tveksamma metoder i sin konstutövning. Det är uppenbart att man har ett problem med internkulturen på skolan. Jag har tidigare tyckt att skolan varit lite otydlig i sina markeringar mot problemen. Skolans resoluta agerande i det nu aktuella fallet är därför mycket glädjande, säger Mattias Karlsson. Och Jimmy Åkesson säger den 30 maj att regeringen missar grundproblematiken med integrationspolitiken. Under ett seminarium deklarerade idag dag ministrarna Hillevi Engström, Tobias Billström och Erik Ullenhag att integrationspolitiken har misslyckats och att fler invandrare måste komma i arbete. Jimmy Åkesson gläds över att regeringen inser problemen men beklagar att man inte har förstått grundproblematiken. Det är såklart glädjande att regeringen åtminstone pratar om de problem som följt med massinvandringen. Däremot är det trist att man inte insett grundproblematiken. Etableringsreformen är bara ett i raden av misslyckade integrationsprojekt. Den viktigaste integrationspolitiska åtgärden måste vara att slopa de meningslösa integrationsprojekten och istället fokusera på utbildningsåtgärder kombinerat med en begränsning av invandringen. Därmed kan förutsättningarna för såväl invandrare som infödda svenskar på arbetsmarknaden förbättras. Jag tycker också det är på tiden att man från såväl den övriga oppositionen som regeringen idkar en grundläggande självkritik. Vi kan se att invandringen i hög utsträckning bidraget till att höja jämliksarbetslösheten och enligt regeringens egna prognoser kommer denna effekt att bestå och kraftigt motverka de positiva effekterna av bland annat jobbskatteavdraget. Ytterligare lite information om vad Sverigedemokraterna gör just för den svenska kulturen. I Värmlands län så arrangerade vi en hyllning av svensk hembygd. Sverigedemokraterna manifesterade betydelsen av hembygdens arv och ville genom detta stimulera intresset och kunskapen för folklor och tradition. Den svenska folkdäkten var en gång allmogens krädesplag i vardagen. Vi vill därför öka folks intresse för folkdräkten och framhära detta som ett alternativ när man vill klä upp sig, helg som söcken. Det svenska kulturarvet är en viktig del för att stärka den svenska identiteten och med anledning av detta samlas Sverigedemokraterna Värmlands län den 1 juni för att levandegöra kulturarvet och förmedla ett intresse för kulturell kunskap till yngre generationer. Det skriver alltså Runar Filper som är ordförande för Värmlandsdistriktet. Ja, jag var tidigare i programmet inne på bloggen Politiskt Inkorrekt på www.politisktinkorrekt.info. Där brukar det finnas en hel del intressanta artiklar och det brukar vara väldigt många läsare. Vanligtvis när man går in där så, så kan man se att det är över 500 personer inne och läser samtidigt och ibland är det till och med över 1000 samtidigt. Så att det måste vara många, tiotusentals unika läsare varje månad skulle jag tro. och Bland annat så har man publicerat en färsk dansk rapport om invandrares överrepresentation i kriminalitet. Det är någonting som man här i Sverige gärna försöker sopa under mattan och en hel del information om utom europeiska invandrares överrepresentation vid nyttjande av de sociala välfärdssystemen. Den statistiken finns överhuvudtaget inte i Sverige. Men i Danmark så finns den. Och i det här fallet så var det då fråga om överrepresentation i kriminalitet. Ett smakprov ur den rapporten som citeras på bloggen här. Citat. För det första kan man se. Oavsett kompensation för gruppers sammansättning eller ålder eller om man justerar för både ålder och socioekonomisk bakgrund att andelen brott bland icke-västerländska andra generationens invandrare är högre än bland etniska danskar. Och det är mycket läsvärd rapport och en mycket läsvärd artikel på Politiskt Inkorrekt. Alltså. Där man också för övrigt publicerade en. Man hade en länk då till norsk television där man konstaterade att praktiskt taget varenda överfallsvåldtäkt som begås in i Oslo, begås just av utomeuropeiska invandrare. Ja, det här programmet börjar som sagt ligga närma sig sitt slut. Ni som vill kontakta Sverigedemokraterna, ni får gärna ringa telefonnummer 08 50 00 00 50, eller så kan ni skriva till info snabela sverigedemokraterna.se eller till box 20085. 10460 Stockholm. Vi har också partihemsidor www.sverjedemokraterna.se. Och jag kan också informera om att hemsidan håller på att uppgraderas så att inom kort, det är nog fråga om bara veckor, så kommer det att vara nya hemsidor. Men gå gärna in på de hemsidor vi redan har www.sverjedemokraterna.se. Där finns det också en stor banner till vår riksdagsblogg där vi berättar om vårt arbete i riksdagen löpande. Eh, gå gärna in också på radiosd.se. Där finns alla de senaste fyra åren av radiosd-sändningar utlagda. Vi gör som så att vi avslutar som vanligt med lite musik. Och den musik vi avslutar med är med anledning av att sommaren närmar sig. Ha det så bra till nästa vecka. Hej då!